Jó reggelt, jó napot vagy jó estét kívánok annak függvényében, hogy mikor nézzük ezt a mai műsort, de mindenféleképpen szeptember 26-án hétfőn, ma tehát nem lesz élő lebonyolítási műsor, ez a beszélgetés korábban rögzül, de erre még ki fog térni Tálas Péter, biztonságpolitikai szakértővel, akivel olyan régóta ismerjük egymást, hogy ezt kimondani is illetlen, ezért pedig tegeződni fogunk. Jó reggelt. Jó estét. Jó estét. Mindig el fogod dönteni, hogy erről beszélsz, vagy sem, kötebb bármilyen mandátum, belpolitika Magyarország mennyire érinthető, én ezt nem fogom forszírozni, lesznek kérdéseim, ha nem akarsz rá, nem válaszolsz. Tisztában kell lenned azzal, hogy ma ugye kedvem. van. beszélgetésünk szerda, csütörtök péntek, szombat, vasárnap, Péter te szívedre a kezed biztos vagy benne, hogy ez a beszélgetés öt napig eláll, és én ezt most szándékosan teszem, tehát mint egy szilva befőttet, érlelem. Azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy mondjam, ha azt kell megnézni, hogy tudok-e olyan dolgokat mondani erről a háborúról, vagy egyáltalán a világ eseményeiről, ami öt napig el egész biztos. Az nem biztos ugyanakkor, hogy mondjuk a frontokon zajló dolgokat hogy olyan jobban fogom tudni, vagy inkább azt mondanám, hogy arra... Öt nap alatt nem lesz béke. Biztos, hogy nem lesz béke. Öt nap alatt béke. nem fogja senki megnyerni a háborút. Biztos, hogy nem fogja megnyerni. Nem Ezt nyerheti tuti. meg. Ezt tuti. Nem nyerheti meg. Tehát nem tudok elképzelni olyan fordulatot, ami ahhoz vezetne, hogy itt valaki is megnyerné a háborút. Beleértve ebbe egyébként csöndese, hogy ezzel meg a taktikai atombomba. Métel, te a kezed, nem létezik, hogy szegényes a fantáziát? Nem, mert alapvetően azért látni kell, hogy ez egy politikai dolog, tehát a, a háború az mindig a politika folytatása más eszközökkel, katonai eszközökkel, és itt azért törvényszerűségek vannak, itt azért folyamatok vannak, itt azért, hogy mondjam, olyan, olyan hosszú távú dolgok vannak, amik, amik nem egyik pillanatról a másikra. Oké, okay, mi nem először beszélgettünk a háborúról sem, tehát a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen dolgozol, a szervezetés működési szabályzatodba belefére az, hogy magánemberként vagy megszólalóként elmondjad azt, és most természetesen rosszul fogalmazok, de szándékosan, hogy kinek trukoz. Azt én el szoktam mondani. Igen, igen, belefér természetesen. És ennek nagyon egyszerű oka van. Én azt gondolom, ráadásul egy olyan kutatóként, aki a úgynevezett realistákhoz tartozik, tehát én, én azt gondolom, hogy, a, hogy az államok közötti erőszak az egy természetes velejárója és az érdekérvényesítésünk az erőszak ornala. Én azt gondolom, hogy annak drukkolok általában, akit megtámadtak, mert a háborút nem tartom Fogalmazunk úgy, hogy abba a kategóriába tartozónak, amit, amit elfogadnék, vagy pontosabban mondjuk azt, hogy a, ami ne háborítana föl. Ha Vladimir Putyin odament volna a Zelenszké, és azt mondta volna, meg, megkérdezte volna tőlük, hogy mennyibe kerültök darabjába? Kifizetem. Kilóra? Kilóra. És kifizeti és elviszi, egy szót nem szóltam volna. Egy szót nem szóltam volna, de nem ezt tette. Ez alapszabályát te foglalkozásodnál, vagy csak az emberi jó érzésre alapszik? Nem, az, hogy kinek szurkol az ember, az nem biztos, hogy azt jelenti egyébként, hogy ne tudná pontosan felmérni azt, hogy mi a helyzet. És nem is homályosítja el? Tehát nem, nem, kérdés... nem, semmiféleképpen Oké, okay, akkor mindjárt egy olyan kérdés következik, ami engem alapvetően foglalkoztat. Nem biztos, hogy mandátumod van ez ügyben megnyilvánulni, hiszen ez a tájékoztatás politikával összefüggésben van. Utcán, tereken, vidéken és a fővárosban, tévé és rádióműsorokban, interneten tapasztalhatod azt, hogy emberek azt mondják, hogy ez egy igazságos, egy igazságtalan háború, Oroszországnak van igaza, Ukrajnának van igaza. Érted-e azt, ki minek alapján foglal állást, miközben az illetőt nem Tálas Péternek hívják, és nem vonjuk kétségbe azt, amit te mondtál, hogy egyébként emberi jó érzésekben épp úgy látva mintem. Azt gondolom, hogy természetesen hogy te tudok okokat mondani a pró és kontra. Te egyébként Tehát... eszedbe jut -e ez, amit kérdezek, mert szerintem ez egy alapvető kérdés. Hogyne? Hallgatsz rádió és tévéműsorokat, és leri adott esetben akár egy műsorvezetőről is. Hogyne? Ő egyébként saját maga vagy központi iniciatíva alapján kinek drukkol. Ugyanez központ iniciatíva nélkül, ott van a másik félben, aki betelefonál, abszolút, vagy vendég. Mi abszolút, a tartalma alapján, a hozzáállása alapján, az érdeklődése alapján, a, a, a, annak alapján, hogy mennyire nyitott bizonyos kérdésekre, bizonyos kérdések megvitatására. Itt azért látni kell, hogy Európában például van két nagy tábor és alapvetően ugye ez a két nagy tábor, az egyik a béketábor, aki mindig azt mondja, hogy nem jó a háború, békekéne, mert ennek súlyos következményei vannak. A másik, az, aki azt mondja, hogy nem vagyunk biztosak, hogy most lenne a legjobb a béke, mert ez azt jelentené egyébként, hogy, a, hogy az ukrán nemzet, aminek ugyanolyan joga van egyébként a szuverén nemzetállamához és a területi szuverenitásához, hát most az éppen betlizik. Oké, okay, de azért a helyzet ennél sokkal egyszerűbb, ugye? Arról van szó, mint a babszínházban, ahol a gyerekek kiabálnak, amikor jön a boszorkány, és a jó tüntének, vagy a jónak azt mondják, hogy ott valaki rossz jön. Meg tudod-e magadnak magyarázni azt, hogyha valaki egyébként nagy valószínűséggel kos, sokkal kevesebb információ birtokában, mint te, hiszen a te foglalkozásoddal összefügg, hogy ezért kevesen vannak ennyi információ birtokában, homlok egyenes más gondol, mint te. Gond, Elgondolod-e az, hogy ő a fejében lévő információkat plusz érzelem, hogyan tudja úgy csoportosítani, hogy pont az ellenkezőjét gondolja, vagy érzi, mint te? Abszolút sőt. Nem, és közben nem tartozik békétáborhoz Nem, nem, nem, nem abszolút, sőt, sőt, azt gondolom, hogy, hogy ha hallgatom mondjuk egy tíz percig és beszél erről, akkor gyakorlatilag el tudom mondani, hogy nagyjából mi a fejében, mit gondol erről az És egész azt egész is ]ről? tudod mondani, hogy mi alapján mondja ezt? A... Nyilvánvaló, hogy az információ alapján azért félrejétés ne esik, a biztonságról szerzett információ 99, akárhány százaléka az a médiából jön. Mit olvas, mit hallgat. De abszolút, Tehát, de, ez, de ez annyira fontos, amit kérdezel, hogy ennek alapján például nagyon pontosan tudjuk, hogy az hogy Oroszországban meg fogják buktatni a Putyint, meg hogy, meg hogy Oroszországban nem fogják támogatni az Ukrajni háborút, ez elképzelhetetlen. Egész egyszerűen azért, mert van egy orosz narratíva, ami 14 óta ugyanaz, teljesen beleillik, ez a, tehát hogy mondjam, ők folytatják ugyanazt a történetet, és ez a történet 14 óta gyakorlatilag bejívódott okay, a Oké, social media, fake news, CDEF. Ö, az, azt gondolom, hogy a social médiában nem az az izgalmas, hogy fake news vagy nem ér fake news. Nem. A social média, a fake news vagy mi játszik közre abban, hogy valaki hogyan gondolkodik a háborúról? Ez a kérdés. Azt gondolom, hogy milyen vélemény buborékban él. Tehát nem, tehát hogy mondjam, mindenki reflektál valamire. Nem úgy van, hogy egyénenként vagyunk, és akkor elgondoljuk azt, hogy hát mi ezt gondoljuk. a háborúról. egy egy objektív vagy? Igyekszem objektív lenni, de nem hiszem, hogy... Tehát én nem hiszem, tárgyilagos? A tárgyilagos vagyok, objektív semmiféleképpen, de, de nem is feltétlenül, tehát hogy mondjam, nem feltétlenül kell nekem objektívnek lenni a szónak abban az értelmében, hogy akkor most én patika mérlegen, hogy akkor ez. Nekem logikákat kell, tehát magyarázatokat, logikákat, gondolkodásmódokat kell ismernem, és, és ebből próbálok következtetni, vagy helyzeteket kell ismerni, és ráadásul, hogy mondjam, olyan korban élünk, amikor mi úgy szoktuk mondani, hogy ez egy ilyen korszak. amikor az, a, az az igazság, amit korábban igazságnak hittünk, amit konzenzussal megállapotunk, hogy az igazság, ez most felbomlott. Így ez azt jelenti, hogy sokkal erőteljesebb a vélemény, sokkal erőteljesebb a vélemények magyarázatának a, a, az érvényesítése. Csak a példát tudom idézni, aki idestova, 24 éve halott, aki ezt, hogyha eljött a beteg, és elmondta a diagnózisát, és azt mondta, hogy ehhez kéri az apám segítségét, akkor az apám azt mondta, hogy választom más orvost, mert ő saját maga állít fel diagnózist, és azután eldönti a gyógymódot, de hogyha eldöntötte már a beteg, hogy neki vilája van, akkor ahhoz a bajhoz keresen egy másik orvost. Ebben szerintem apámnak teljesen igaza volt. Tehát, hogy mondjam, ö... mit minden... kezdeszte azokkal a narratívákkal, lett az Magyarországon, vagy Magyarországon kívül, lett az a hivatalos uh, uh, ideológia, vagy bárki másnak az ideológiája, ami részleteiben, vagy több fontos elemében alapvetően más, mint amit te gondolsz. egy világon semmit. Nekem, nekem nem, tehát ha, ha arra Mindig gondolsz... csak meg. Ja. Oké, csak rendben van. van. Egy, a, egy jo. Egy jo. Egy Jó, rendben van. van. Jó, rendben Megoldom, gyerekek, megoldom, ez belefér. Jó, igen. Ha most azt kérdezett, hogy, hogy a vélemények mennyire befolyásolnak engem, és hogy zavarnak-e, alapvetően nem. Én azt gondolom, hogy a biztonság az egy rendkívül... Tehát a biztonságnak a szubjektív eleme az egy nagyon erős dolog. Tulajdonképpen én magam nem hiszek az objektív biztonságban, még abban sem hiszek egyébként, hogy az objektivitásra törekvő, hogy mondjam, biztonságpolitikai szakértő képes objektív lenni. Nem, mert alapvetően azt gondolom, hogy a biztonság az egy, az egy szubjektív dolog. Tehát, ha nagyon egyszerűen akarom mondani, akkor én nem kérdőjelezem még például meg azt, hogy, hogy a magyarok akkor is félnek a migránsoktól, amikor nincsenek migránsok. Oké, okay. szeretném elmondani, hogy megküzdöttem a mikrofonnal, nyugodtan bennem maradhat egy műsorkészítő lehet hülye a vendége kevésbé, meg ügyetlen, meg esetlen. Azt kérdezem tőled ennek kapcsán, és aztán haladunk ennél striktebb témák felé, hogy amiről most beszélünk, annak mekkora jelentősége van, hiszen egyébként egy olyan narratívájú országban beszélünk, ahol a választásoknál központi téma volt, és ahol mindannyiunk feje fölött van egy elmondat, Ebből a háborúból ki kell maradnunk. Azt gondolom, és akkor most két ketté választom a dolgot. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos háború. Nem a háború önmagában fontos, hanem az, hogy mi lesz ennek a háborúnak a következő. Milyen következmény lehet? Ha vagy stratégiailag vereséget szenved Oroszország, vagy győz. Ez a két lehetőség. Mi, mivel jár? Ha stratégiailag vereséget szenved az, az azt jelenti, hogy hogy mondjam, hogy akkor a veszteségeket is olyan helyzetbe kerül, hogyha más végignézi Oroszországot, hogy Úristen, ez egy Ukrajnált, egy gyenge országot, alapvetően egy szegény országot akart zsebre tenni, és nem ment neki, akkor én meg se próbálom. Mert hogy még inkább problémás lesz, mert én Agnyitra sem vagyok erős, mint egyébként orosz. Ez melyik eset? Ez az, amikor veleséget szenved. A, Tehát, a... veleséget szenved mivel fog együtt élni? Hát a vereséget szenved, az alapvetően azzal fog együtt járni az első és legfontosabb, hogy nem fogjuk uh, Oroszországot, szerintem már most sem tekintjük Oroszországot, olyan hatalmas nagy katonai. Mi lesz a helyén a szó átvit uh, A szó, amit, mi lesz a helyette? Nem le, mi lesz a helyén? Minek? Oroszország helyén. Oroszország lesz, csak Oroszországnak nem lesz akkora kompetenciája. Jó, Mondjuk azt, hogy globális hatalomból végre regionális hatalommá válik. Mit fog érzékelni az egyszerű ember, aki nincs? Azt fogja érzékelni, hogy az oroszok visszafogottabbak lesznek, az oroszok nem lesznek, hogy mondjam, ennyire harciasak. Én ezt értem, de a hétköznapokban korábban mit láttak az emberek olyasmit, amit egyébként megítéltek volna? A szíriai háborúban való orosz részvételnek olyan hagjai nem voltak, mint az ukrán-orosz háborúnak, pedig abban is aktív orosz részvétel. Igen, de, az, de a szíriai háború tőlünk távol volt, ez meg közel van. Tehát azt gondolom, hogy kevésbé fognak félni például keletközép-Európában azok a társadalmak, amik most nagyon komoly problémának okay, majd ezzel. kérdezek mást is. Mi lesz, ha nyer? Hát akkor az lesz az első és legfontosabb, hogy Európa... Mi az, ha nyer? Ha nyer, akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy sikert könyvelhet el, hogy gyakorlatilag... Elfoglalja, bizt... lemond az ellenszki, mi az, hogy nyer? Uh, hát mondjuk a saját érdekszférájába tartja mondjuk Ukrajnát. Mekkora a részét, az egészet? Hmm, mondjuk azt, hogy a nagyobb Oké, okay, Akkor még van egy kérdés, mit jelent, ha veszít? Az, mi, az, mitől... az azt jelenti, hogy nem az ő érdekes lesz, hanem lesz egy olyan Ukrajna, ami mondjuk a krímel meg a dombazkal, ami, ami Oroszországé lesz, de egyébként lesz egy nagyon erősen felfegyverzett Ukrajna, akit egyébként a későbbiekben Oroszország többször is meg fogja fontolni, hogy megtámad -e még méget. Tehát a korábbi állításoddal szemben, mert ilyen elhangzott nem fogja újra kezdeményezni akkor ezt a háborút. Az újrakezdeményezése a háborúnak az akkor lesz, ha nem tudnak meg a nyugvópontra helyezkedni, abban az értelemben, hogy olyan garanciákat nem fog kapni mondjuk Ukrajna hatalmaktól, ami biztosítja számára azt, hogy nem kell rettennie éjjel-nappal azon, hogy egy újáéledő Oroszország. Oké, okay, nem fejeztet be, mi van, ha nyer Oroszország? Ha Oroszország nyer, akkor gyakorlatilag egyrészt a háború nagyon könnyen a nagyhatalmi politika újabb eszközévé válik. A befolyási őr. Arról beszélsz, te... hogy több háború lesz? Hogy ne persze, és a nagyok fognak háborúzni. Tehát a következő, ha nyer, akkor a következő ilyen háború lehet, hogy Tajvánnál lesz. És a kínaiak azt fogják mondani, hogy át, akkor egy Kína, és egy van, helyett legyen egy Kína, és ne legyen Tajvan. Uh, és, és Isten igazából ugye ezt végig fogja nézni ismét a, a, a, a világ, ismét gazdasági problémák lesznek, és akkor mindenki egyébként, aki nem nagy hatalom, hanem regionális nagy hatalom, de úgy gondolja, hogy megváltoztatná a státuszkot, mert ez neki jobb lenne, akkor elkezd ilyen dolgokat csinálni. Nem tudom. Tehát a és nehezség, az ilyen típusú háborúk, amik, az, a, amik a, a kialakult világrendet kérdőjelezik meg, azok nem csak ilyen nagy háborúként jelennek meg, hanem megjelenhetnek kis háborúként. Tehát mindenki úgy gondolja, hogy megkeresem a saját ukrajnámat, és Ugye a magyar belpolitikával kapcsolatban sokszor szokták idézni ezt a békát, amelyik ugye a végén megfőzik, pedig előtte is észrevehette volna az ellenséges szándékot, és te többször nyilatkoztál arról, hogy végül is ez a háború is egy ilyen folyamat lehet, hogy a hazai nem áll meg, de egyébként ez Oroszországgal kapcsolatban megáll, hiszen ott volt az orosz Grúz háború, ott volt a krím, és ezek mind az egyik a világválság miatt, a világválság miatt, a másik másik miatt. Korán sem keltette fel olyan mértékben a környezet és a nagyhatalmokat. Itt. Itt négy országot említettél, a balti államokat és Lengyelországot. Akik sípoltak. Igen, akik Igen. sípoltak. Egyébként nem tulajdonítottak jelentőséget ha megkérdezed ma az átlagembert, aki nincs, hogy miért van Oroszország és Ukrajna között háború, én állítom neked a tévedés minimális kockázatából, hogy tíz emberből kilenc nem tudnám megmondani. Tud véleményt formálni a háborúról, azt is meg tudja mondani, hogy kinek drukkol, de ha azt kérdezed, hogy miért háborúznak, akkor szerintem, ahogy ezt nagyon elegánsan lehet mondani, csacsiságok özönét fogják mondani. Ebben valószínűleg igazod. ez a háború? Hogy miért ez a háború? Mi az oka? Hát alapvetően azt gondolom, hogy Oroszország szeretné a saját érdekszférájába tudni. Ez egy nagyon fontos dolog, amikor Magyarországot szankcionálják, akkor az ellenzék azt mondja, hogy nem Magyarországot szankcionálják, hanem a kormányt. Miközben hogy a kettőt nem lehet egymástól elválasztani, hogyha most nézzük az uniós intézkedéseket, abban Magyarország szerepel is, nem Orbán, Viktor és csapat. Mennyire lehet azt fölmérni, Tudom, a véleményedet elmondtad, hogy az ukránok azok hogy állnak fel egy emberként, és hogy a Zelenszkij milyen hős. Nem tudom, hogy most is az, majd el fogod mondani. De hogy vajon az ukránok és az oroszok, akik nincsenek így általában, ők értik-e ezt? Vagy ez itt két sakkozónak a küzdelme, ahol az egyik kihívta a másikat a másik akarata ellenére, ha másik akarata ellenére, és folyik egy csata, amiben, hogyha ezt a két embert lecserélnénk, akkor nem is lenne háború. Nem azt gondolom, hogy ami az oroszokat illeti ott szerintem az átlagemberek fogalma nincs. Egész pontosan ami, a, amit tud, az teljesen hamis. Tehát ők úgy gondolják valóban, hogy 14 óta fasizták uh, uralják, és uh, fasizták irányítják Ukrajnát, ezek a fasizták a, az ukrán oroszokat gyakorlatilag tömeggyilkosságok áldozatáiba tették, gyakorlatilag ezeket az oroszokat kell, um, hát um, mondjuk azt, hogy megmenteni, és erre egy operatív... Vagy Ennek egy, meg volt ágyazó. Hogy az Istenben, ez, me, ez megy gyakorlatilag, ez, megy, ez, a, ez a történet meg 14 óta. Oké, okay, mit gondolnak az ukránok? Az ukránok szerintem azt gondolják, hogy megtámadta őket Oroszország. És mit akar? Gond... Ők szeretnék a saját országukat megvédeni. De mit akarnak az oroszok? Az ukránok szerint? Ugye Miért háboroznak velük? Mert az ukránok gyakorlatilag azt akarják, tehát Oroszország el akarja foglalni Ukrajnát, és gyakorlatilag saját, hogy mondjam, saját uh, érdekszférájának. érted, de mit gondolnak az ukránok? Miért támadták őket most meg? nem hát, az oroszok hernyók. Most ilyen nagyon egyszerű. De korábban de van valami különleges oka, tehát van egy kiváltó oka? Ha, ha az ukránok, igen, mert alapvetően azt gondolom, vagy azt gondolják, felteszem az ukránok, hogy nem akarják, tehát nem, nem veszik tudomásul, hogy Ukrajnának joga van a nemzetállamhoz. Nem veszik tudomásul az, hogy Ukrajna nemzet. Nem veszik tudomásul az, hogy Ukrajna eldöntheti azt, hogy hova akar csatlakozni, hova akar tartozni. És ha nem akar Oroszországhoz barátkozni menni, akkor a nyugathoz fog menni. És Te akkor inkább Lenin, mint Gorbacso, hogy Lenin tett annak érdekében, hogy Ukrajna legyen. Ez nem, azt gondolom, hogy nem ilyen kérdés. Van 40 millió ukrán. Ha 40 millió ukrán azt mondja, hogy mi nemzet vagyunk, <kül> akkor baromi nehéz azt mondani, hogy nem vagyatok azok. Nem tudom, érthető-e. Ráadásul nem felejtsük el, és ilyen szempontból ez szerintem óriási dolog. Itt valóban gyakorlatilag mondjuk azt, hogy az ukrán nemzet a saját lépéért küzd. Azért, hogy önállóan dönt. A szuverenitásáért küzd. Itt Magyarországon mindig annyit beszélünk a szuverenitásról, annyit beszélünk a függetlenségünkről, stb. Én azt gondolom, hogy pontosan meg kéne nekünk érteni azt, hogy igen, ők is ugyanolyan szuverénen, és ők is ugyanolyan függetlenül akarunk élni, mint mi. Oké, okay. hogyan lássuk az ukrán-orosz háborút a tekintetben, hogy mit gondol róla, a közember természetesen a sorsának alakulásával összefüggésben, ha egyébként a sorsa alakul, ugye ezek a lózungok elhangzanak, amelyeket én nem veszek komolyan, de attól még igazak lehetnek, hogy hát az oroszokkal sokkal egyszerűbb, azok sose éltek másféleképpen, végül is számukra, hogy most van-e háború, vagy sem, az egy mennyiségi különbség, nem egy minőségi különbség, nem olyan, mint hogyha Magyarország állna hadban E tekintetben Ukrajna nemrég még Oroszország része volt, tehát az ukránok számára is ez egészen másféleképpen van, vagy ez egy teljesen rossz felfogás? Hát szerintem azért ez egy elég nagy blödli. Csuk, tehát hogy mondjam, ha valaki ezt mondja, az mintha kihagyta volna az utóbbi 30 évet. 1991-ben, amikor fölbombottak a föderatív országok, új nemzetek jelentek, meg olyan új nemzet és olyan új nemzetállamok, amilyenek nem voltak. Jó, lehet azt mondni, hogy természetesen a szlovákoknak volt egy kis rövid idő. De a szlovákok nem a Ezek rökeznek, növények, vagy fászárú növények az idővel milyenek tudtak lenni? Mert rövid időt eltel. Tehát én azt gondolom hogy, hogy ugye? Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb folyamat, ami itt lezajlott elmúlt 30 évben, az az új nemzetek és új nemzetállamok születése, és ezeknek a nemzeteknek az építése. Mindenütt nermegy. Tehát mindenütt van egy politikai nemzetépítés. Ez van a posztsovjet térségben, ez van Csehországban és Szlovákiában, ez van a posztjugoszláv térségben, és nagyon kevés az olyan nemzet, aki okay, azt tudja mondani, hogy oké. Okay. Én éppen most gyűjtem össze azt Igen. a papírt, aminek te tudója vagy befolyási jövezet és érdekszféra az, hogy ezek az országok egyébként mennyire tudnak autonóm módon működni, vagy mennyire akar ráterelni a korábbi gazdájuk idézőjelben, mm. Oroszország, vagy Amerika, vagy az Unió. Mennyire kéretlen udvarlók, akik egyébként, ha vannak utasítva, akkor is tolakszanak, mert egyébként azt mondják, hogy mi jobban tudjuk, mert nekünk van pénzünk és segítünk, és ezzel mást is okoznak, mint jót. Ez mennyire jellemző? Ez nagyon jellemző. Hogy mondjam, vegy, vegyük ketté. Ugye azt mondod, hogy, hogy van a befolyási övezet meg az érdekes? Ezt nem mondod, csak idézlek. Így van. Őket. A befolyási övezet azért izgalmas, mert a befolyási övezet kapcsán nekem van lehetőségem dönteni, hogy akarok-e oda tartozni, vagy nem. Nem biztos, hogy ez teljesen tiszta, és nem biztos az, hogy nem járok jól, vagy rosszul, ha nem megyek oda, tehát ott is vannak kényszerek, én ezt nem vitatom. De ez nem arról szól, hogy fogod magad, és akkor léged legyőznek katonailag. Az... pedig ennél mennyiségileg és minőségileg is. Mennyiségileg több, minőség más. Igen. Mennyire, nem először kérdezem, de ahhoz, hogy a végére, és ha adott esetben következő beszélgetés lesz, akkor ne ezeket még egyszer átvenni. Mennyiben ludas ebben az Egyesült Államok és az Unió, amelyik ugye Ukrajnát abba a helyzetbe hozta, ami egyre jobban idegesítette az oroszokat? csakság, csatlakozás egyedek. Jó, akkor nézzük sorba. Azt gondolom, a környéken, a határokon való haderőfelvonulás és így tovább. Jó, nézzük sorba. A NATO-ba való belépést nem erőlteti, nem erőlteti az Egyesült Államok. Mindenki nyugodtan eldönthette, akar-e a NATO-ba menni, vagy nem akar. Csak egyetlen dolgot, és akkor nem, nem ne, szerintem ez marha egyszerű. Az egyik legfontosabb, a legfontosabb jelnek az, hogy itt valami nagyon gázos történt, azt én azt gondolom, hogy a svédek és a finneknek a magatartása. A csatogadási szándékuk Hát. E? Egy Svédország 200 éve, 200 éve semleges, 200 éve, nem, nem itt a finnek, akik ilyen finlandizák, 200 éve, és úgy bemasíroznak a nato hogy öröm nézni, csak azért, mert Oroszország megtámadja Ukrajnát. Ugye, ott is egységes döntés van, nem akarok hosszan időzni, de egy olyan uh, tálas Péter számára, akiének, ez egy rossz kifejezés, de elnézés. ez egy inyenség. Tudom, hogy ez egy rossz szó, de ilyet a te életedben még nem láttál. Mennyire inyenség az ezen belül, ahogy a törökök azt mondják, hogy oké, okay, de akkor nekem még volnának kéréseim. Az a világ legtermészetesebb dolga. Mindenki ilyen helyzetben gyakorlatilag mondjuk azt, még a saját pecsenyéjét is akarja. Amikor... És érték? Hát természetesen, mivel... Ugye arról volt hogy ezek az országok terorszínvezeteknek. Igen, így van, adnak. így van. Elérté, bizonyos értemben elérték, de ők maguk is tudják, hogy azért nem teljesen lehet elérni ezt a dolgot. Itt mert... meg kell azt mondjad meg, most, miközben nem tudjuk, mm -hmm. hogy hol tartunk, azt a korábbi világot, amiben éltünk, akár észrevettük, akár nem, mennyire forgatta fel ez a háború? Én azt gondolom, hogy teljesen. Teljesen... Egy tízes skálán mernél számot mondani? Hogy ne azt gondolom, hogy minimum 7-8. És a világ minden tájékán, Ausztráliában, Nem. Épp Nem. úgy, mint Kopenhágában? Nem. Mm, európában elsősorban, keletközép európában elsősorban, Ö, mert azért lássuk be, hogy ez a háború döntően, eh, hogy mondjam, Kelet-Közép-Európa sorsát befolyásol. Van visszerendeződés a szónak abban az értelmében, hogy lesz olyan az élet, mint korábban volt? Persze, ez tudnunk kell, hogy kigyőz. Én azt gondolom, attól függ, miben. Tehát, ha arra gondolsz, Mindenben. hogy. Hát nézd, azt gondolom, hogy lesz, mert ha leválunk például, hogy egy, egy példát mondjuk, ha leválunk és sikerül leválni a, a függő, vagy felszámolni a függőségünket az orosz, orosz gáztól és energiától, akkor azt gondolom, az egy más típusú függő lesz, vagy kevésbé lesz kitéve, kitéve kellek, hogy szép Európa annak, hogy akkor akinél a csappan, az majd így záró. Finnország és Svédország mit élt meg? Hát azt gondolom, hogy Finnország és Svédország fenyegetve érezte magát. Biztons, tehát hogy mondjam, a finneknél azért azt látni kell, én mindig el szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy nagyon rosszul ismerjük a finneket, mi azt gondoljuk, hogy ez a Mikulás világa, és, ennek, és pedig a finnek hogy mondjam, egy nagyon harcias nép, hogyha azon vitatkoznak a finn történészek, hogy most 42 vagy 40 konfliktusuk volt Oroszországgal, Azért ott volt egy finnorosz hábor, finn háború. Azért ott gyakorlatilag, hogy mondjam, mind a mai nap a világ legtermészetesebb dolga, hogyha építesz valamilyen épületet, abban légópincének kell lenni. A világ legtermészetesebb dolga, hogyha utat építesz, az kiszélesített bizonyos értelemben, mert ez előírás, hogy oda a repülőgép le tudjon menni. Az, hogy, az, hogy Tök komolyan veszik azt, hogy nekik tartalékusaik vannak, hogy ott a tartalékosok 90 akárhány százaléka tényleg tud lőni. Tehát azt akarom mondani, hogy egy rendkívül erős biztonságt és védelmi tudattal rendelkező társadalomról van szó. Itt Kelep közép európában ezt nem teljesen érzékel. Tehát ha még ők is ezt akarják, akkor abban kell, hogy valami legyen. Abszolút, így gondolom. Nálunk is így van, de éppen az egyik cseh kollégával találkoztunk, mi is mérünk egyébként ilyen különböző, hát hogy milyen a percepciója a, a magyar társadalomnak, biztonság percepciója, és ők is mesélték, hogy megmérték azt, hogy mennyire lelkesek a csehek a mostani helyzetbe azért, hogy esetleg visszaálljon a sorkatonaság. És azt mondták, hogy meglepően sokan, Akarták. Tehát meglepően sokan támogatták ezt az egész történetet, de lemérték azt is, hogy milyen módon támogatják. Kiderült, hogy akkor támogatják egyébként a sorkatonásokat, ha a szomszédot viszik el sorkat. Hét hónapja tart durván a háború. Igen. Ez a hét hónap, ebben a hét hónapban a világ beleértve Európát elsősorban, de inkluzíve főleg Ukrajnát és Oroszországot mennyire fáradta? Tehát, hogyha hát az... ez, egy, ez egy birkózás, és harmadok meg negyedek vannak, legyen vizipóló, akkor most ö, milyen állapotban vannak? E, jöhet -e a taktikai utasítás, hogy az első negyedet kiengedtük, de akkor az emberek azt mondják, hogy Jézus Mária, ebből még három negyed hátra van? Én azt gondolom, hogy ez egy hosszú... Nem azt kérdeztem, hogy mikor lesz vég. Igen. Én azt gondolom, hogy ez egy hosszú háború lesz. Egész egyszerűen azért, mert azt látom, hogy nagyon elszántak a, az ukránok, és nagyon elszánt jó néhány európai és amerikai kontinens országai. Olyan beszélsz. Amikor azt mondod, hogy elszánt, Igen. akkor a kormányokról beszélünk. Ugye a, a német is. miniszter megnyilvánulása, amit Prágában tett, azért az nem volt semmi, amikor ugye arról volt szó, hogy fontosabb az, amit ő gondol, mint amit egyébként a miniszter társai gondol, vagy nem, mint amit a lakosság gondol ez ügyben. Hát nézd, a németek nincsenek könnyű helyzetben, csak gondoljuk végig azt. No, csak én azt kérdezem, hogy a lakosság vizionálsz-e olyat, amikor egyes európai országokban a hideg, vagy bármi miatt, lázadás lesz amiatt. Hát nem, nem, nem, nem, ezek jó dumák, de... Nem, ez egy kérdés. De nem, ne, ilyet nem vizionálok. Tehát ha valaki az, ugye... Oroszországban? Nem gondolom. Ukrajnában. Még azt sem gondolom, hogy... Oké, okay, akkor egy konkrét kérdés ismét. Amikor mi beszélgettünk egy sorozatban, akkor még nem lehetett olyan mértékben rálátni erre a folyamatra, mint most, miközben könnyen lehetséges, hogy még csak egy nyúlványa van az egésznek. Nem kívánom, te lehetséges. Az, hogy gazdasági segítséget nyújt valaki valakinek, azt értem. Az az én logikában belefér, de itt most az a kérdés, hogy te válaszoljam, mert az én logikám az csak annyiban érdekes, hogy abban reménykedem, hogy akik néznek, hallgatnak bennünket, azok is az én logikámat követik, mert hát a te logikádat nem tudják, mert te egy ezügyben egy tanult ember vagy de az, hogy hadifelszerelést küldenek. És most tök mindegy, hogy Magyarország, vagy bárki más, mi annak a NATO-nak vagyunk tagja, amely NATO támadó fegyvert épp úgy küzd, mint életvédő fegyvert, tehát külön megvan, különböztetve kontingensek vannak rá, lehet azt mondani, hogy mi, ne, mi ki akarunk maradni ebből a háborúból, de azt kérdezem, hogy milyen ez a háború, amit elvileg és gyakorlatilag úgy tűnik, hogy két ország vív, de közben a hátországban, a backgroundban olyan erők vannak, amit az ember egyébként józan parasztészsel nem ér fel, és nem érti azt, hogy ez hogyan lehetséges. Amikor azt mondtad, hogy azt kérdezted, hogy mennyire újszerű, akkor, és én azt mondtam, hogy 7-8, akkor ez beletartozott. Tabuk dölt, tehát biztonságpolitikai tabuk döltek meg. Az például, hogy háborúzó félnek, nem küldünk fegyvert, az szinte mindenütt törvényszerű. De ennek a döntésnek miért nincs következménye? Hogyha van, akkor már abban az értelemben van, hogy küld, most küldünk. Ne. Miért nem támadja akkor meg Oroszország ezt? Hát mert Oroszország gyenge. Azért, azt, tehát hogy mondjam, Oroszország azért gyenge, természetesen lehet itt ám, Oroszországnak nincsenek olyan szövetségesei, mint amilyen szövetségese Ukrajnának a NATO? Hát most keres. De És fog találni? De nincsen nincs. Oroszország egy nagyhatalom. Oroszország egy olyan nagyhatalom, amely azt hirdette eddig magáról, hogy ő egy globális ambíciókkal rendelkező katonai nagyhatalom, aki gyakorlatilag május 9-én mindig fölvonultatta a legújabb fegyverzeteit, akkor mindenki, aki drukkolt az oroszoknak, megnéz, hogy láttad, micsoda fantasztikus. Igen, aztán kiderült, hogy ezek a szuper fegyverek, ebből van három darab. Oké, okay, három... rendben van, de akkor egész egyszerűen a realitás az diktálja, hogy miközben erősen nem tetszik nekik az, amit az Unió és a NATO tesz, ezzel kapcsolatban hadi cselekményeket nem kívánnak alkalmazni. Nem, mert, hát mert azt gondolom, hogy Oroszország is pontosan tudja, hogy a NATO jóval erősebb. Oroszország elvesztené. Mindenfajta háborút elvesztene a nato Oké, okay, de most jószerivel ez egy rossz fogalmazás, hogy ott, azon a fronton Ukrajna és a NATO vív harcot Oroszországgal? Azt gondolom, én, én hajlamos vagyok úgy gondolni erre a háborúra, mint ami a nyugat részéről, ez egy proxi háború. Ennek nagyon egyszerű oka van. Ami azt jelenti magyarul, hogy? Hogy helyettesekkel vívott háborút. Csak az a, a nagyon fontos, az a különbség, hogy itt nem arról van szó, hogy az amerikai Egyesült államok vagy Európa indította volna ezt a háborút, de mivel Oroszország elindította, és, és gyakorlatilag Oroszország nem csak Ukrajnát támogat, támadta meg, hanem megfenyegette Európát, tehát felülírta az egész eddigi európai biztonsági rendszer, kicsit idegesek lettek. lehet -e technikában pótolni azt, amennyiben egyébként az ukránok létszámban kevesebben vannak, mint az oroszok. Rossz matematikát játszom, de a kérdés érthető. Azt gondolom, hogy... Ö, ö, tehát, ö, Kevesebb ember, jobb fegyverrel, legyőzhetje a... nem, egyértelmű, egyértelmű, egyértelmű. Tehát, hogy mondjam, ne a, ma, ma nem az olyan típusú tömeghadseregek vannak, hogy akkor fogjuk magunkat mindenkinek, ilyen felkelő típusú, mindenkinek adunk valami kaszát, kapát, és akkor menjetek, okay, és küzetem. ebből a háborúból itt Európában nem lehet kimaradni. Azt mondtam, hogy ki, le, ki lehet maradni nyilvánvaló, mert harci cselekményben részt Úgy nem igen, részt. Abból én azt gondolom, hogy mi nem. Én, tehát hogy mondja, nem lehet ki maradni a szónak abban az értelmében, hogy mivel az Európai Unió is támogatja Ukrajnát, és a NATO is támogatja, minden egyes Európai Uniós és NATO így. tag valami módon. Soha támogatja. az életben Péter nem volt olyan, mint ami most van. Tehát ami tabu most ledőlt, egy olyan tabu, ami végigvitte az egész történelmet eddig. Azt nem tudom, hogy hát én a tabuk, a, azért nem merem ezt mondani, mert a tabuk általában mindig akkor dőlnek le, amikor megváltozik a nemzetközi rendszer. Mert az eddig, edd, az, ez a nemzetközi A tabuknak is van egy újratermelődés. Oké, okay, persze, elfogadom. Persze. Azt kérdezem tőled, hogy itt... Ugye egy nagyon furcsa dolog volt, mert miközben egyfelől ment ez, azt gondolta Európa először így, aztán úgy, aztán amúgy, beleértve Magyarországot és más országokat, meg ugye a határos országokat, még amúgyabb, hogy miközben oké, okay, rendben van, megy ez a hadifelszerelés árulása, de a kereskedelem, az megmarad. Ezt mégis hogyan gondolták? Nem, azt gondolom, ezt Európa és Nyugat nem gondolta. Ne felejtsd el, hogy a, a felszerelésekkel együtt gyakorlatilag jöttek a szankciók. Itt van, a szankciók... itt van nálam, itt van, Igen. itt van, de azért ezzel együtt az északi áramlat meg megannyitát. azért a, a földgáz, ha az oroszok áramoltatnák Nyugat-Európa felé, nem lennének boldogtalanok Nyugat-Európa. Nem, azért, mert alapvetően nagyon, tehát, hogy mondjam, nagyon erős a kölcsönös függés és ezt szoktuk mondani, hogy a globalizáció az egy ilyen kölcsönös függést jelent, és mindenkinek érdeke, hogy bizonyos területeken nem én... so, Nem volt sokkal egyszerűbb a régi háború. Én felpofosztanak téged, te felpofosztál engem, és addig birkoztunk, megengedett és nem megengedett eszközöket felhasználva, míg a másik vagy fel nem adta, vagy valaki meg nem halt. Milyen háború az, ami ilyen kompromisszumokat ismer? Hát azt gondolom, hogy ez egy olyan háború, ami ilyen kompromisszumokat ismer. Ebben nem dőlt tabu? Ebben nem gondolom, hogy tabu dőlt volna. Nem, nem, nem. Tehát én a nem... második világháborúban most lehet, hogy teljesen a tájékozatlanságon volt. Nem, a, a második világháborúban nem volt ilyen, hiszen ott egymást. Oké, mit persze, kezdünk de... azzal a narratívával, amikor azt mondják, hogy mit ér az egész szankció, amikor csak az olaj és a gáz bevételből milliárdokat halmoztak fel az oroszok? Hát az kezdjük. Tehát az első és legfontosabb, amit én szoktam ilyenkor mondani, hogy a szankciók nem arra vannak, hogy a háborút megállítsák. A szankciók arra vannak, hogy gyakorlatilag Oroszországot olyan helyzetbe hozzák, hogy megfontolja azt, hogy legközelebb jelékeztet. Ez lépéskező. tökéletesen így van, hiszen egyébként egy tanulmányban többé-kevésbé akár magyar notabilitásokra is hivatkozva ezek a magyar notabilitások bevallották, hogy a különbség alapvetően az Nyugat és Európa és Magyarország között, hogy amíg Nyugat-Európa hosszú távú szankcionálásban hisz, addig magyarország rövid távú szankcionálás ellen Nem lép csinál, fel, hogy... de... csak éppen az egyik a másikat nehezen tudja kihagyni. Ugye az a baj, hogy a szankci... amikor szankciókat rendelszel valaki ellen, az eleve azt feltételező, hogy évekig fogod ezt csinálni. Ugye senki nem olyan ostoba, ha háborút akar kezdeni, hogy ne készülne fel erre a történetre. Tehát nyilvánvaló tartalékokat képez. Igen, de a... utaltam ugye arra a beszélgetésre, ami az általat vezetett intézetnek igen. a hollapján látható, ahol szó volt uh, szankcionálási politikáról, de ez a szankcionálási politika oda jut, mint ahol most van, azt nem is feltételezték. Nem. Ez így van. Ahogy, a, ahogy Deák Andrés kollégám mondta, ez gyakorlatilag egy gazdasági atombombával ért fel. Ez is egy tabu volt egyébként, hogy vége. Megrovadották. Ne... Hát Oroszországra. És ami Európában most energiaválság kapcsán van, az nem tekinthető atombombának? Azt én nem gondolom. Nyilvánvalóan nem lesz könnyű, de azt gondolom, hogy hogy mondjam, az Európai Unió és az Európai Unió tagállami ezt ezt látjuk ennek az atombombának a hatását Oroszországban? Kezdjük látni inkább, azt gondolnám, kezdjük látni, és még inkább fogjuk látni. Nagyon egyszerű példát hadd a Peugeot-gyár, vagy Renault-gyár már nem tudom melyik, ugye volt Oroszországban neki gyára, és most úgy döntöttek, hogy mivel ezeket nem jutnak hozzá, nem jutnak hozzá technológiához, ezért visszatérnek a Lada személygépkocsik és a Moszkvic személygépkocsik világához. Ez azt jelenti, hogy visszapakolják, a 90-es években. ez jelzi az, az egész állapotot? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát azt gondol... De erre mondják azt, hogy az oroszok ehhez hozzá van a szokva. Hát, az oroszok azért. Tehát, hogy mondjam? Ne... Hát egy ilyen sematikus orosz képünk én, van. én azt gondolom, hogy nagyon erősen sematikus orosz képünk van. Egész biztos, hogy például zavarni fogja mindazokat, akik Mercedes-szel, akik BMW-vel, akik Audi-val rendelkeznek. De ez mennyire számot -e? Mindig szerintem az a számottevő, aki, aki leginkább az érdekeit tudja képviselni. Én soha nem a legszebb. Van egy Nezbo könyv, én nagy Nezbo rajongó vagyok, amiben van egy jelenet, ahol a, Nezbo, ahol a, a, a nyomozót, akinek most nem jut be, a nevem, ugye mindenjében ugyanazok a szereplők vannak, elég súlyos lövést kap, de az, aki rálőtt, őt olyan fogással tudja a nyakánál szorítani a lábaival, amire az képtelen, mert ilyen harci művészettel mm. tudományával ő nem bír, és miközben szorítja a nyakát, azt számolja magában, hogy vajon tudja annyi ideig szorítani, amíg ő nem fog elvérezni. Rossz a hasonlat. Lehet mutatni az egymás kifárasztását e tekintetben? Azt gondolom, hogy én nem... Lehet érthető, le. é, abszolút érthető. Ugye itt azért nagyon fontos dolgokat kell látni. Az első, mondjuk né, vegyük a gázt. Azért azt látni kell, hogy Európában nem minden, hát az, hogy Európa függő, ez de azt jelenti, hogy minden európai ország függő. Van, nagyon függő, mi például nagyon függők vagyunk, bolgárok nagyon függők, tehát Kelet-Közép-Európa nagyon függő, de Portugália, Spanyolország abszolút nem függő, nem érdekli őket. Tehát, hogy mondjam, ne úgy gondolkodjunk erről az egészről, hogy akkor most mindenki orosz olajat vesz, mindenki orosz gáz, és akkor függő, erősen függő Németország, de nehogy már elhiggyük tényleg azt, hogy a németek meg fognak fagyni öm, hát, öm, télen. Ha nagyon cinikus akarok lenni, és nagyon ilyen kis pikirt, Tök jó ruháik vannak, amiben föl tudnak öltözni 18 fokban. Tehát, tehát ne kezdjük el ö, rávetíteni ö, erre a dologra azt a narratívát, amit egyébként oroszkor... Én, orosz, én, orosz. én ezt értem, Igen? csak azt kell, hogy mondjam, anélkül, hogy vékony jégre vinnélek, hogy a hazai narratíva az arról szól, hogy Európa mennyire nem egységes. Te ehhez képest, egy sokkal egységesebb Európáról beszélsz. Nem. Én arra azt mondtam, hogy van egy béketábor, meg vannak olyanok, akik akarják támogatni Ukrajnát. És azt mondják, hogy megéri ez a, a háború, mert egyrészt a mi biztonságunkat eddig is az független Ukrajna fennállása szavatolta, ez gyakorlatilag fönt nagyjából Finnországtól jön lefelé a Balti országokon, Lengyelországon, Románián, és ezek az országok bőven elegek ahhoz egyébként, hogy, hogy támogassák, különösen egyébként, mert az Egyesült Államok meg abban érdekelt, hogy most ez egy jó alkalom arra, hogy végre meggyengüljön Oroszország, helyére kerüljön Oroszország, helyére kerüljön nagyjából úgy, amit már régóta mondanak, hogy nézzük meg az orosz gazdaságot, mire képes, és nagyjából ezzel arányos egyébként a az a segítség, képesség. amit ma az Európai Unió ad Ukrajnának számszerűen tisztában vagyok vele, de minden részletet nem mm. ismerek, az magát, Nyugat-Európát, vagy az Európai Uniót, nem Nyugat-Európát, mennyire gyengíti meg, a Nezbu hasonlattal élve, mennyire akadályozza a hétköznapi életvitelben, Külső szemmel... Én nem látom ezt. De az van sugalva, külső szem, tehát Amit sugalnak, az az, hogy igen. Miben? Tehát, hogy ez zavarja Európát, és előbb-utóbb olyan hatalmak, tehát olyan ö, választások lesznek, Svédország, Olaszország, ahol egyébként ez fölborul, és olyan ö, kormányok alakulnak, amelyek ebben nem így fognak viselkedni, bár a Melóniról már azt mondják, hogy minél esélyesebb, annál óvatosabban fogalmaz. Én azt, igen, én is azt gondolom, hogy természetesen, amíg megválasztanak valakit, az nagyon sok mindent tud mondani, és sok mindent mond. Alapvetően azért azt gondolom, hogy Európában mindenki abban érdekelt, hogy ne térjen vissza a, a, a, a, a, az a politika okay. azért, mindjárt, ez hat mondjam még még, azért, mert Európa képtelen saját érdekszférát föláll. Rendben van, magyarul azt mondod ezzel, hogy Európa, amíg nem győz, vagy nincs remény, tehát amíg effektíve ez a helyzet van, a szankcionálási politikájával, valamint Ukrajna támogatásával nem fog felhagyni. Én azt gondolom, hogy nem. Mi akadályozza meg Oroszországot abban, hogy sorozás legyen és hadi állapot, Fontos kérdése vagy sem? Nagyon sokan... Mindig, amikor mondok valamit, az nem az én okosságom, hanem az én munkatársaim okossága. Az én munkatársaim, akik Oroszországgal foglalkoznak, azt mondják, hogy elsősorban az akadályozza meg, hogy Putyin nem biztos abban, hogy olyan népszerű lenne a, a sorozás, vagy pontosan tartalékosok bevóvása, mint ahogy ezt nagyon sokan gondolják. Ez egy csomó kommunikációs problémát okozna, kiderülne, hogy háborút viselünk, kiderülne, hogy ebbe a háborúban nem csak tervszerű visszavonulások, hanem vereségek vannak, már most is majdnem kiderült. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy Oroszországban a behívandók túlnyomó többség olyan marha lelkes lenne oda menni az eddig egyébként, vagy a korábban barátinak tekintett Ukrajnába, és azt mondna, hogy akkor lövöldözzünk, és akkor foglaljuk el őket. Oké, okay. azt kérdezem tőled, hogy mekkora jelentősége van uh, annak, hogy közben azért szabadszemmel látható ember hagyta el Ukrajnát, bár hozzá kell tenni, szabadszemmel látható ember tért is vissza. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye, ugye uh, hogy mondjam, ez már a második olyan nagy, uh, migrációs válság egyébként, ami érinti Európát. Az első az 15-16-ban volt, az tényleg sokként érintette, hát tegyük hozzá egyébként 2,2 millió ember. Oké, okay, itt az adatok itt úgy szólnak, 11 millió 660 ezer ember ki, 5 millió 756 ezer ember vissza, miközben ezek az adatok... Uh, Éppen legutóbb beszélgettem Budapest főpolgármester kis Avrusról, aki azt mondta, hogy a, nemzeti, vagy a Nemzetközi Menekültügyi Szervezet, az EZ, sokkal striktebb számokkal rendelkezik, mint ők. Belét hogy ők semmilyen számmal nem rendelkeznek a kormány részéről, és ezek a, az adatok e, Menekültügyi Szervezettől, ensz től arról szól, hogy Budapesten 40 ezer ukrán van, amire azt mondta a kis Amrus, hogy ezt neki szabad szemmel valahol látnia kéne, hiszen könnyen lehetséges, hogy ők egyébként idővel nem fogják tudni fenntartani magukat, lesz kötelessége a fővárosnak olyan, amivel most még nincs tisztában. De ezt ő egyébként a hazai adatokra nem támaszkodva mondta. Ugye azt nagyon világosan kell látni, valóban nem tudjuk egyébként. Tehát hogy mondjam, az adatszolgáltatásból én is azt látom, amit idéztél, hogy 12 millió valamennyi jött, van ahol... hogy a harci események adatolása az Oroszország részéről március 25-dik óta megszűnt. De nagyon fontos az is, hogy például nem mérjük azt, hogy tehát fontosan nincsenek adataink, vagy legalábbis én nem látok olyan adatokat, hogy nálunk hányan mennek vissza, ennek valószínűleg politikai okai vannak, minél nagyobb a, a, a, a me, hivatalosan a menekült, annál nagyobb támogatásra számíthatunk az Európai Uniótól. De azért azt látni kell, hogy valószínűleg Magyarország hát összevetve mondjuk, mondjuk Csehországgal, még inkább Lengyelországgal, pusztán nyelvi okok miatt is inkább csak Transzitország. Most olvastam, hogy talán 64 ezer, de nem akarok hazudni egyébként, de, de több tízezer ö, hát, ö, ö, ö, általános iskolás kezdte meg, ukrajnai általános iskolás a, a, a, a tanulást Csehországban, és azt feltételezem, hogy nagyjából ennek a 10 a olyan 600 ezer lehet egyébként a, a, a, a azoknak az iskolásoknak a száma, akik Lengyelországban... Ugye eddig hét szankciós csomag volt, hogy lesz egy nyolcadik vagy sem, az a közeljövőnek, nem mondom, hogy a zenéje, mert nem szeretnék félreérthetően meg ilyen könnyedén fogalmazni, nagyon sajátságos kinővései is voltak ennek a szankciós politikának, tabuk dőltek le, de egyebek között azért, mert nem tudott Európa mit kezdeni ezzel a helyzettel, és vagy túlzott, vagy nem túlzott, de erről már korábban beszéltünk, csak érdemes megjegyezni, ugye, hogy szankciókat hoztak sportolók, művészek esetében a vízumkönnyítés felfüggesztésével, de az elmúlt időben a turista, Hát a balti országok és Lengyelország mindenféleképpen meg akarja szüntetni a turista is a Ezt Magyarországon, amelynek nincs feltétlen olyan tapasztalata, mint Lengyelországnak és a balti államnak, meg kéne érteni. Ezt azért mondom neked, mert én ugye idestova szerintem tizenvalahány éve beszélgetek Navras és Tiborral, aki uniós biztosként, és azt megelőzően, is, azután is arról beszélt, hogy ami az unióban történik, az nem külpolitika, az belpolitika, és ugyanakkor tisztában kell lennünk azzal, hogy a konfliktusoknak egy jókora része az, hogy nem ismerjük egymás szokásait, és az adott esetben vonatkozhat a balti államokra és Magyarországra, vagy Nyugat-Európára és Kelet-Európára, elsősorban az elmúlt időben erről volt szó, de például a balti államok és Lengyelországnak ezt a bajta viselkedését, meg kell-e értenünk, és hogyha nem értjük jól, akkor kellene valami utólagos történelem óra, ahol Tálas Péter és azok, akik ehhez értenek, ha nem te, akkor más elmagyarázza, hogy ez miért van, mert én azt látom, hogy ez elmarad. Azt gondolom, hogy ez igaz egyébként, de ez, hogy mondjam, ez, ezt én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy azért az nagyjából egészében mindenki számára világos volt, hogy a lengyelek nem kedvelik az oroszokat. Tehát az, hogy az orosz politika a visegrádi országokon belül, csak hogy, mondjam, hogy teljesen más, hogy gondoljuk a lengyelekkel, ez szerintem ez egy nyílt titok volt. Nem volt ilyen éles helyzet. Ez egy nagyon fontos dolog. És az is igaz, és ezt én a külföldieknek is elszoktam mondani, hogy tudomásul kell venni, hogy igen, a biztonságpercepciók és a történeti tapasztalataink teljesen mások. Hogyha nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, a baltiaknak és a lengyeleknek Oroszország az egy, hát az egy történeti fenyegetés, hogy történelmi tapasztalata van azra vonatkozóan, hogy nem jó Oroszország hogy mondjam, viaskotni Csak egyetlen dolgot, ha mondjak, hogy amikor a nemzetállamoknak fejlődnie kellett volna a 19. században, akkor Lengyelország 126 évig a németek és az oroszok által okay. volt felolgoztva. Uh, német... nekünk, mi nem ez? Mi, nekünk is voltak kellemetlen tapasztalataink, de a mi kihívásaink, a döntő többség az elmúlt 30 évben az délről érkezett, számuk a balkán volt ilyen, és nem az oroszok. Ezt én, tehát azt gondolom, hogy ezeket, ezeket össze lehet így rakni, és én azt gondolom, hogy nem, hogy tudomásul kell venni, hogy ilyenek vannak. Legközelebb, ha találkozunk, ezeket nem akarok végigmenni, ezért meg kell, hogy kérdezzem, hogy atomcsapás, korlátozott atomcsapás, atomerőmű támadása Erről van-e bármi olyan mondandónk, ami túlmutat azon, mint amit máshol is lehet hallani, hogy ettől eddig mindenki megtartóztatta magát, és nagy valószínűséggel meg is fogja. Vagy ilyen mondat nincs? De szerintem ez tökéletesen bőven elég. Én sem gondolom. Nem, tehát, hogy mondjam, nem gondolom, hogy, hogy megérni Oroszországnak Ukrajna atomháború. Tehát, hogy Ukrajna annyit élne Oroszország számára, hogy atomháborút kell indítani érte. Oké, okay. hogy... a kérdés az, hogy Moldova és Belarus mennyiben tágítja ezt a kört, hiszen ott további két olyan ország van, Belarus konkrétan, Moldovában pedig orosz csapatok vannak, amelyeknek a potenciális vagy valódi fenyegetettségéből adódóan ez a háború ennél kiterjedtebb lehet, de még innen lesz a világháború. Nem gondolom. Tehát az első és legfontosabb valóban a belaruszok gyakorlatilag államszövetségben vannak Oroszországgal és nagyon... És hát mondjuk az, hogy alárendelt viszony, ez nagyon lehet látni. Tehát Belarus gyakorlatilag ugye úgy kerül ebbe a háborúba, hogy a területéről indul háború. Az indul a háború. De a moldov... Hát én nem gondolom olyannak, mint akinek nagyon kellene félnie attól, jelenleg semmiféleképpen nem. Azt azért látni kell, hogy, hogy olyan módon eszkalálni egy háborút, ami, hogy, hogy, hogy még inkább kiterjesszem a frontokat, az nem éri meg. Most azt látjuk egyébként, hogy Oroszország húzza össze a frontjait. Már ta, gyakorlatilag mondjuk az, hogy Áplistól kezdve azt látjuk, hogy Dombaszra kezd koncentrálni, mert rájött arra, hogy nem bírja ezt a széles frontot. Az utolsó kérdés, vagy az utolsó kérdések egyik ezzel is kapcsolatos. Erdoğan arról beszélt, hogy Putyinnal tárgyalva felrémlett egy relatíve közeli háború vége, mennyiben tartozik ehhez az a két népszavazás, amire már sokkal hamarabb kellett volna sort keríteni, és ami akár elvileg ennek a háborúnak a végét is jelenthetné, de gyakorlatilag nagy valószínűséggel nem, mert ugye az a kérdés, hogy ezek érvényesek és eredményesek lesznek, akkor ahhoz hogyan fog viszonyulni Ukrajna, ugye mai a hír, tehát keddi, majd meglátjuk, hogy hogy áll el hétfőig belértve, hogy tudtommal, ez akkor már zajlani fog. Ugye a Dombászi köztársaságok, Oroszországhoz való csatlakozásáról lesz népszavazás, illetőleg a Herszon régió hatóságai döntöttek úgy, hogy népszavazást tartanak. Szerintem tarta. a zaporozs de még az is előfordul, hogy a Herszon... Ez itt az ez, ja, tehát, ez Igen. Idő. Ez két mai. Idő. Én azt gondolom ez egy nagy kérdés, ugye nekünk van egy ilyen messenger csoportunk, ahol ilyenkor nagyon intenzív megy, intenzíve megy, és én mindig kétségbe szoktam esni, amikor a, a, az orosz szakértőim azt mondják, hogy mi az Isten zajlik itt, kérdezik szinte saját maguktól. Természetesen azt látni kell, nem tudjuk, hogy ezeknek milyen hatása lesz egyelőre. Ez egy ilyen eredményes és dobog. érvényes lesz? Hát biztos, hogy eredményes és érvényes lesz, lesz, tekintettel arra, hogy, hogy mondjam, gyakorlatilag úgy fogják megoldani, hogy ülni fognak emberek, kitöltögetik, bedobálják. Jogi státusz létrehoz? Az égvilágon semmit. Szerintem az égvilágon semmit, nemzetközi jogilag semmit az égvilágon. Újdonságot hoz a háboron belül? Nem hoz újdonságot, az lesz a nagy kérdés hogy Oroszország mit fog ehhez szólni. Ne felejtsük el, hogy azért itt még Putyin nem tette le a garast ebben a kérdésben. Itt most a héja, a mondta azt, hogy nagyon, nagyon támogatta azt, hogy a szeparatisták most bejelentették, hogy hirtelen gyorsan 23 tól 27-éig, amikor megy ugye 26 a lesz, hát még egy napunk lesz, akkor, hogy, hogy, akkor most gyorsan lezavarnak egy népszavazást, mert hogy egyébként egy hét alatt egy népszavazás simán meg lehet szervezni. Tehát azt gondolom, hogy ez inkább egy ilyen kétségbe esett, egy ilyen, egy ilyen nem tudom, minek nevezzem, kapkodó politika. Valószínűleg az van, hogy még most szeretnék megcsinálni, mert, mert lehet látni, hogy az ukránok azt gondolják, hát ha az ukránok visszafoglalják azokat a területeket. És abban bíznak, hogyha ők megcsinálják a népszavazást, vagy elbábozzák ezt a népszavazást, akkor majd a, a Duma azt fogja mondani, hogy gyertek a kebleinkre, és akkor ti már Oroszországhoz tartoztok, és ha Oroszországhoz tartoztok, akkor már látok érvényes, mit tudom én, a nukleáris védelem, és ha bárki megpróbálja ezt, ezt a területet majd megtámadni, akkor arra jó, e, jó atombombát fogunk dobni, de azt gondolom, hogy vagy vagy sikerül elrendelni ennek érdekében azt, hogy, hogy még több embert hívjanak be, tehát gyakorlatilag hivatalos és háború lesz. Én szkeptikus vagyok ebben a tekintetben. Én azt gondolom, hogy amíg, amíg a nemzetközi jog ezeket megkérdőjelezi, már pedig megkérdőjelezi, azok ezek nem legitim. Tök, ezt, ezt, mint politikát, tehát ezt, mint reál politikát, Putyinnak és oroszoknak is tudomásul kellene menni, mert akkor ugye mindketten tudjuk, hogy mindenki találna olyan területet, ahol oda mehetne, és azt mondta, hogy stípistopi, így gyorsan rendezek egy népszavazás, és már is az enyém. Oké, okay. Presser Gábor mindig is utáltam, amikor megkérdezték tőle, hogy mi van hamarabb a zene vagy a szöveg. Tálas Péter ennek analogiáján azt utálja, amikor megkérdezik tőle, hogy meddig tart még ez a háború. Presser Gábortól nem kérdezem meg, hogy szöveg vagy zene, tőled nem kérdezem azt meg, hogy mikor lesz vége ennek a háborúnak. Nem vagyok időjös, de ha az ember felnéz az égre, akkor többé-kevésbé azt látja, de a tévedés kockázatát fenntartja, hogy amikor oszlik a felhőzet, akkor az nagy valószínűséggel egy hosszabb távú feloszlást jelent, vagy jönnek újabb felhők és ismét beborul. Minek alapján érzékeled azt, hogy ez a háború hol tart? Hát a deklarációk és a frontok helyzete. Tehát senki nem ért meg semmit el. Tehát az oroszok nem tudták elfoglalni a Dombast? Az volt a minimum. Tehát azért úgy deklarálta, hogy akkor majd a Dombast. Azt mondja, hogy a Luhansk és donyac megy. Az ukránok pedig egész biztos nem fognak addig, hogy mondjam, békét kötni, még talán tűzszünetet sem, amíg, amíg megszálló csapatok vannak. Minimum azokon a... De egyszerűen az idők végezeték tartott? Hát elvileg szerintem az időkvészetekig talán nem, mert azért itt a politikusok életkora az egy fontos dolog. Putyin 71 éves, a környezet Nem lenne is. más a kész folytatja. De lenne, valószínűleg lenne, de elképzelhető, hogy abban, a, abban az átmeneti időszakban lehetne találni olyan megoldást. Tehát viccesen nem lehet azt mondani, hogy ezt kettem meccseljék le, és aztán annak az eredményét beírják a történelemkönyvbe. Nem, ezt, ezt így szerintem nem lehet. Én azt gondolom összességében, hogy, hogy egész biztos, hogy, hogy ez a háború mondjuk jövő tavasz végéig kell, hogy húzódjon. Én addig nem is látok egyébként esélyt arra, hogy elkezdjenek tárgyalni. Erdogan hiába mondja azt, hogy hát majd mindenki nagyon nyitott, de hogy is nyitott? Itt azért, tehát mindenkinek valamit haza kell szállítania. Mit tud hazaszállítani Putyin most? És ha Magyarországot nézzük, nem politizálva, az, hogy ez egyébként Magyarországon gazdaságilag mivel jár együtt, és Magyarország közhangulata, adott esetben más ország közhangulata, hogy alakul, ezeknek nincs relevanciája. Van relevanciája, de én úgy látom, hogy nem Európa kezében vannak a lapok. Ez egy háború. Európa nem katonai hatalom. Oké, okay, rendben van, tehát mi magyarok elmondhatjuk azt, hogy pechünk van, geopolitikailag, egyébként szívjuk, ameddig kell. Nem tudom, mert azért nem tudom, mert azért alapvetően ez nem csak szívás. Most nagyon egyszerű példát lebontom a terítődöt, a, a nagyon egyszerű példát hadd mondjak. Ö, el nem tudjuk képzelni mekkora biznisz felszerelni Ukrajnát, komoly haderővel. El nem tudják. De közben a nép meg arra panaszkodik, hogy nem maga 18 fokban él. Ezek összehasonlíthatatlan dolgok. De, de a népnek e ezen a, tehát szerintem még ezen a nem is kell, hanem, és nem is, mm, tehát nem időtő végtelenségéig kell 18 fokon élnie. Egyébként meg tud a nép megszokja, hogy fölöltözik. Tehát, tehát hogy mondjam, elkezdünk egy csomó dolgot máshogy látni, ez egy fontos dolog elkezdünk egy Azt gondolom, díjt. hogy ráfogunk készíteni. Most a hirtelen arra, hogy veled vagy a Makai Józsival hogyan beszélgettünk hónapokkal ezelőtt Kiev Ostrománál, amikor azt gondoltuk, hogy itt most Kijev Ostroma effektíve meg fog történni, aztán ugye pillanatok alatt onnan eltűntek, és mindaz, ami ott volt, azt nem mondom, hogy lényegtelenné vált, de sok szempontból érdekte lenné. Igen, Tehát de ott... üzenete akkor is maradt. Tehát a, a Kijev Ostromának elmaradása az az első rácsodálkozáson fogjuk mi van? Itt ellenállnak az ukránok is sikeresen? Az oroszok meg nem győzik? Tehát azért a kudarcoknak is, a változásoknak is megvan az üzenete. Én ezt tartom egyébként az egy legfontosabb kérdésnek. És arról nem beszélve természetesen, hogy, hogy azért változnak a, a, a, az európai álláspontok is. Ö, amit mi most csinálunk, egy csomó hibával csináljuk. Én például hagytam volna ezt az egész, egész gázmizériát, meg olajmizériát. Ugye említetted azt, hogy micsoda nagy pénze van uh, Igen. Oroszország. Mire fogja költeni? Technológiát, amire leginkább szüksége lenne, nem tud vásárolni, hiába van dollárja, meg eurója. Tehát, tehát, hogy mondjam, azért látni kell, hogy, hogy itt van néhány olyan lépés, ami nagyon kellemetlenül érinti Oroszországot. Én egyébként a technológiai export tilalmat Oroszország felé ezt adom a leglényegesebbnek, mert azért, ha megnézed, szinte nincs olyan orosz termék, amiben valamilyen nyugati cuc nem kéne. Anélkül nem fognak ezek működni a fegyverek sem egy idő után. És azt gondolom, hogy ezek azért figyelmeztető történetek lesznek Oroszország számára. A mai reggelben, délutánban, estében függő, függően attól, mikor nézik majd meg ezt a műsort, ma 2022. szeptember 26-a hétfő van, illetőleg hát ha később nézik, akkor kezd a csütörtök, és így tovább. De önök egy korábban, nagyjából öt nappal korábban felvet beszélgetést láttak és hallottak, annak összes előnyével, hátrányával, belejött, vagy hogyha közben kitört a béke, akkor Kirőlhetnek bennünket hétfőn, hogy mennyire nem értenek hozzá elsősorban én. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm szépen a megkívám. Kálas Péter volt a kérfényes vendég.